щоб тут знайти пояснення занепаду Скитської імперії і зникнення Скидства як такого. Грушевський міграціоніст. Він стоїть на міграціоналістичній точці погляду, зводить всю суть історичного процесу до переселення. За Грушевським нові народні потоки витиснули зовсім скитів з, з наших степів. Про залюднення цієї степової території – Після розпросторення Сармацьких хорд, коли досягнули вже Дунаю, головним джерелом служить. Лише археологічні джерела можуть сказати щось про залюднення нашої території. Звістки давніх письменників можна прокоментувати в належний спосіб лише тоді, коли ними оперувати, мавши в руках археологічні дані. Я зовсім не збираюся заперечувати наявності стрічних міграцій, але я не можу зігнорувати також і то, що з скитської генеалогії, поданої Геродотом, виходило б, що скити вважали себе автохтонами, виводили себе від доньки Борістена. Сенс змін, що сталися на Україні в другій половині останнього тисячоліття перед Різдвом, не можна звести до зміни скитів сарматами, до того, що нові стопові орди витиснули колишні. Я сказав би інакше, скитство вигинуло як стан і як форма господарства. Античні письменники звикли з уявленнями про скитів пов'язувати уявлення про скотарів і грабіжників. Скити для них – це насамперед царські скити і скити-кочівники. Після того, як замість розшлинованих станів виступив станово-недиференційований народ, античні письменники перестають згадувати про скитів. Чужинці-свідки не могли не зауважити цього факту – зникнення верстви, нівеляція станів і витворення суцільної нерозшлинованності народу, але вони не дали собі ради, щоб при побіжних згадках описати це явище. Тих пір вони мовчать про скитів. Вони мали рацію, адже скитів як таких, якими їх знав Геродот, більше немає. Що ж до новітніх істориків, то вони із згадки історичних джерел у Другому столітті про сарматів та із незгадування про скитів зробили цілком довільний висновок, що десь у другому столітті сармати витиснули скитів. Хоч насправді, як ми бачимо з матеріалів археологічних розкопів, ці матеріали не дають нам жадних підстав говорити про те, щоб в цей період в Наддніпров'ї сталася якась ґрунтовна етнічна зміна, і один народ заступив інший. Суть змін, які сталися в цей період в Наддніпров'ї, полягала зовсім іншому. Поширення археологічних даних істотно позначилося на наших уявленнях про минуле нашої країни. А відповідно до того, ми примушені зовсім інакше ставитися також і до письмових джерел. Окремі народи і окремі племена пересувалися і рухались зі Сходу на Захід, з Заходу на Південь або на Схід, Сармати – бастарний трак і так далі, але основний масив лишився в цей період сталим, зазначи тих соціальних і господарчих змін, про які була мова вища. У світлі всього вище сказаного, контури досліджуваної нами етногенетичної проблеми не бувають іншої виразності. Немає сумніву, осілий хлібороб на Дніпров'я повинен був зберегти за скидської доби те індоєвропейство, якого він набув за попередніх часів. У процесі переборення новим індоєвропейським елементом давнього неолітичного трипільського підґрунтя. Я навмисне згадав про сілого хлібороба, щоб відрізнити його етнічну долю за скитської доби від етнічної долі скотарської верхівки. Від долі тих царських скитів, що, за свідченням Геродота, інших скитів вважали за рабів. Від тих скитів-кочівників, що нічого не сіяли, не орали. Лише ці скотарсько вершницькі родові групи